פרק ה' ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ובחללו יצועי אביו ניתנה בכורתו לבני יוסף בן ישראל ולא להתייחס לבכורה כי יהודה גבר באחיו ולנגיד ממנו והבכורה ליוסף. בני ראובן בכור ישראל חנוך ופללו חצרון וכרמי בני יואל, שמעיה בנו, גוג בנו, שמעי בנו, מיכה ונו, ראיה בנו, בעל בנו, בארה בנו, אשר הגלה פילנגת, פילנעשר, מלך אשור, הוא נשיא לראובני, ואחיו למשפחותיו, בהתייחס לתולדותם, הראש יעיאל וזכריהו. ובלע בן עזז בן שמע בן יואל הוא יושב בערוער ועד נבו ובעל מעון. ולמזרח ישב עד לבוא מדבר למן הנהר פירט כי מקניהם רבו בארץ גלעד. ובימי שאול עשו מלחמה עם ההגריעים ויפלו בידם וישבו באוהליהם על כל פני מזרח לגלעד. ובני גד לנגדם ישבו בארץ הבשם עד צלחה. יואל הראש ושפם המשנה ויענאי ושפט בבשם. ואחיהם לבית אבותיהם מיכאל ומשולם ושבע ויוראי ויחקן וזיע ועבר שבעה. אלה בני אביחיל בן חורי בן ירוח בן גלעד, בן מיכאל, בן ישישי, בן יחדו, בן בוז. אחי בן עבדיאל, בן גוני, ראש לבית אבותם. וישבו בגלעד, בבשן ובבנותיה, ובכל מגרשי שרון, על תוצאותם. כולם התייחסו בימי יותם מלך יהודה, ובימי ירבעם מלך ישראל. בני ראובן וגדי וחצי שבט מנשה, מן בני חיל, אנשים נושאי מגן וחרב, ודורכי קשת, ולמודי מלחמה, ארבעים וארבעה אלף ושבע מאות ושישים יוצאי צבא. ויעשו מלחמה עם ההגריעים, ויתור ונפיש ונודב. ויעזרו עליהם, ויינתנו בידם ההגריעים וכל שעמם מהם, כי לאלוהים זעקו במלחמה, ונעתור להם, כי בא תחובו. וישבו מקניהם גמליהם חמישים אלף, וצאן מאתיים וחמישים אלף, וחמורים אלפיים, ונפש אדם מאה אלף. כי חללים רבים נפלו, כי מהאלוהים המלחמה, וישבו תחתיהם עד הגולה. ובני חצי שבט מנשה, ישבו בארץ מבשן עד בעל חרמון, ושניר והר חרמון, המה רבו. ואלה ראשי בית אבותם. ועפר וישעי, ואליאל, ועזריאל, וירמיה, והודויה, ויחדיאל, אנשים גיבורי חיל, אנשי שמות ראשים לבית אבותם. וימעלו באלוהי אבותיהם, ויזנו אחרי אלוהי עמי הארץ, אשר השמיד אלוהים מפניהם. ויער אלוהי ישראל, את רוח פול מלך אשור, ואת רוח תילגת פילנסר, מלך אשור, ויגלם לראובני ולגדי, ולחצי שבט מנשה, ויביאם לחלח וחבור והרה, ונהרגוזן עד היום הזה. בני לוי, גרשון, קהת ומררי, ובני קהת, עמרם, יצהר, וחברון, ועוזיאל, ובני עמרם, אהרון, ומשה, ומרים, ובני אהרון, נדב, ואביהו, אלעזר ואיתמר. אלעזר הוליד את פנחס, פנחס הוליד את אבישוע, ואבישוע הוליד את בוקי, ובוקי הוליד את עוזי, ועוזי הוליד את זרחיה. וזרחיה הוליד את מריות, מריות הוליד את אמריה, ואמריה הוליד את אחיטוב, ואחיטוב הוליד את צדוק, וצדוק הוליד את אחימעץ. ואחימעץ הוליד את עזריה, ועזריה הוליד את יוחנן, ויוחנן הוליד את עזריה, הוא אשר כיהן בבית אשר בנה שלמה בירושלים. ויולד עזריה את עמריה, ואמריה הוליד את אחיטוב, ואחיטוב הוליד את צדוק, וצדוק הוליד את שלום, ושלום הוליד את חלקיה, וחלקיה הוליד את עזריה, ועזריה הוליד את סריה, וסריה הוליד את יהוצדק, ויהוצדק הלך בהגלות אדוני את יהודה וירושלים ביד נבוכדנצר.